Turismo-saila itxura berritu nahi du Max Brisson departamentuko turismo bulegoaren presidenteak. Hainzineko agintaldian, Euskal Herria eta Biarnoa, kanpaina beretan sartzen zituzten biak elgarren artean urtuz eta etzai hori egokiei duritzen brisoni, bakoitzak bere berezitasunak baititu eta kanpaina bereziak behar baititu lurralde bakoitzak. Horregatik, bi bulego sortzea erabakidu Euskal Herriko turismoarena eta Biarnokoarena bestea, Max Frison. Nous avons deux territoires, mais en fait, sur le plan turistique, deux destinations. Ces deux destinations, il faut les penser, les réfléchir, il faut penser marques, marques pays basques, marques behar, et il faut ensuite définir les plans d'action pour assurer la promosión. Eta markak marka aipatu, zekainaren seitik, marka berri bat badu turismo sailak biarritz Euskal Herri marka, turismoa biarritzen baina hori baino aratago Euskal Herrian garatzeko baliatu behar dena, Max frison. Biarritzan Lepey Basque, c'est une station prestigieuse parmi beaucoup d'autres. Lepey Basque sans Biarritz, c'est un pays qui se privera d'un oncle, d'un on d'entre. Donc il faut jouer cette complementarité. Turismoak kudeatzeko politika berri bat da, beraz, Max presidenteak proposatzen duena, bi erronka nagusirekin astapen batean, familia eta gazteak erakartzearen alde batetik, eta agorrilean zentratu ordez, iraila eta hurrira inoedatzearena bestea.